ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله واخده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وكثرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا pada kuliah lalu kita telah bincangkan peristiwa yang berlaku, mujizat yang berlaku kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, mursil Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-17 hinggalah ke ayat yang ke-24. Ya itulah Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya 'asaya atawakkau 'alayha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa liyafiha ma'arib ukra. Kata al-Qiha, ya Musa, fAlqah, fAziyah hia huye tSsaa. Kata kuzha, walA tKhf. FAnuinduha sirihteh lAula. Wadmu ydak ila janahteh tAkhud bijaah min riyuuh in ayat Aukhra. LAnuikah min ayatin AlKubra. Izbah biila firaguna, innu tgha. Apakah yang ditangkanmu, ya Musa? Berkata Musa, inilah tangkatku, aku Bersandar padanya dan aku Pukul daun dengannya untuk kambingku Dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya Allah berfirman lemparkan ia e, wahai Musa Lemparkan tongkat itu Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat Allah berfirman peganglah ia dan jangan takut Kami akan membalikannya kepada keadaannya semula Dan kepikkanlah tanganmu ke ketiakmu ni saya Ia akan keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat Sebagai mukjizat yang lain pula untuk kami perlihatkan kepadamu, sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas Mereka lah tuan-tuan yang dimulikkan yang saya dari Tafsir Al-Aisar Kalau tuan, tuan ada peluang nak memahami kalam Allah Antara kitab Tafsir menari iaitu Tafsir Al-Aisar Yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi Asalnya dalam bahasa Arab, tapi telah pun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Oleh Pustaka Daru Sunnah Contohnya, hari di muka kita dapat memerhatikan kisah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa ni berulang-ulang dalam beberapa surah daripada Al-Quran Karim. Sebagai contohnya dulu kita dah bincangkan kisah dalam surah Al-Anbiya, surah Al-Qasas bagaimana Allah Subhanahu membawakan peristiwa yang berlaku pada nabi sebelum Nabi Muhammad SAW Alaihi Mukjizat yang ada pada mereka. Berkata Az-Zakhshari سراء علماء تحسير مذها مؤتزلة فانغا فانغان يريد سلو لغويات بلغيات كما نريد تنطان إن في التكرير تقريرا للمعاني في الأنفس وتثبيتا لها بالسدور ألا ترى أنه لا طريق يا العلوم إلا ترديد ما يلزم حفظه منها وكل ما زال ترديله ترديله كان أمكان له في القلوب وأرسخ له في الفهم وأثبت للذكر وأبعد من النسيان. Sungguhnya melalui pengulangan Berlakulah pengukuhan makna dalam jiwa Melekatkannya dalam hati Tidakkah sedara kamu melihat Bahawa tiada cara untuk menghafal ilmu Melainkan dengan mengulangi apa yang perlu dihafal Semakin bertambah pengulangan Semakin melekatlah dalam hati Dan semakin kukuh Fahaman kita Dah lebih tetap dalam ingatan Dan selama dari lupa Tuan-tuan yang mula dikatakan Inilah perumusan dari Surat Azamak Syari Tentang pengulangan yang terdapat dalam Al-Quran al Karim apa bentuk pengulangan sekalipun Tak lain tak bukan Padanya ada taqrir Jadi kalau kita perhatikan pengulangan Quran ni Objektifnya untuk Melahirkan manusia yang setiap seingat Allah SWT Menggunakan akal Untuk berfikir Ini nombor satu Rumusan dari perpandangan Azamah Az Syari tadi Dan kedua Tentuan yang dirahati dan dikasih Pengulangan dalam Quran ni Seperti ini dikatakan Qutub, Dalam tasimah fizzilal Al-Quran tiap-tiap kali Quran itu membawakan kepada kita kisah mu'jizat Nabi Nabi terdahulu, inna masari al-ghabirin syakhisatun mu'hiyah. Tata haddathu bil'ibar, watantiku bil'idhat. Tiap-tiap kali Allah membawakan kisah kehanturan golongan yang terdahulu, walaupun sudah berkali-kali dibawakan, tapi dia membawa pengajaran, membawa nasihat dari aspek yang berbeza-beza, tuan-tuan. Sebab, sebenarnya, agar, Mungkin baca Al-Quran ini lebih faham tentang ketetapan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala dan ujian-ujian yang pernah berlaku kepada nabi-nabi yang terdahulu. Yang ketiga tujuan pengukuhan ini tuan-tuan, rahmatilah -tuan, dikasih al-Firjan pengulangan yang sifatnya pengukuhan itu untuk menyuntik, menyuntik kekuatan semangat dari nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka yang baca Al-Quran kali itu sendiri. Sesuatu dengan bapak Sheikh Abdul Rahman Saeedi dalam tafsirnya. Tafsir al rahman Lihatlah itu kan bahawa ayat mana nubuat di hati kamu untuk yatumain dan yasubut dan yasudir seperti sabarul Azmi Rasul. Jika wafuha tak nisab iktidal dan mengecilkan amal dan menarik minat untuk tidaknya dan tidak menghakui perkara Kami memperteguhkan hatimu supaya kamu menjadi tenang dan tetap bersabar sebagai kesabaran para Nabi Ulul Azmi. Sungguhnya jiwa-jiwa akan menjadi ceria Bila dapat mencontohi Dapat membaca kisah-kisah awal sebelum kamu Yang telah pun berlaku pada mereka ujian-ujian berbagai ha, Ini tujuan Quran membawakan kisah yang berulang-ulang ni tuan-tuan Lagi yang keempat Rumusan daripada kata Azam al tadi Supaya diambil pengajaran Menimbulkan kesedaran kepada umat Islam Nanti ada peluang kita lihat Rasulullah Yusuf Allah SWT jelaskan perkara ni A'udzubillah minasyafanir لقد كان في قصصهم عبره لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا كل شيء وتفصيلا كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون نبي سجونه قصه قصه نبي نبي itu mengandungi pengajaran melatang anekdot bagi orang yang mempunyai akal fikiran kisah nabi-nabi yang terkandung dalam quran bukanlah cerita-cerita yang tidak ada ada kan, tapi dia mengisahkan apa yang tersebut dalam kitab-kitab yang terdahulu daripadanya dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan ayat satu menjadi hidayah, petunjuk dan rahmat bagi orang yang mahu beriman. Jadi tuan-tuan dan -tuan, ini boleh kongsikan. Ini ialah kita lihat tujuan penceritaan yang berulang-ulang dalam Quran Karim ni tak lain dan tak bukan untuk tujuan-tujuan objektif yang dibentangkan oleh para ulama tafsir seperti yang dijelaskan di sini. Jadi perjuangan Nabi Musa alaihissalam ni Allah SWT Wa Ta'ala bawakan supaya kita faham. Kita ingat dan telah kita huraikan pada kuliah yang terdahulu Bagaimana Nabi Musa AS ni pun Bercakap dengan Allah SWT Dan Allah beri kepada ni'mat Dan berlaku di situ i'tnab Dan kita juga telah menghuraikan perkataan Wabumum Wabumum di perkataan dhamma Yang pada peringkat awalnya membawa makna Menggabungkan Dan maksud yang dikenali di sini iaitu Meletakkan tangan Nabi Musa di bawah Ketiaknya dan akhirnya keluar cahaya di situ ini merupakan satu mukjizat yang Allah kurniakan kepada seorang nabi. Saya teringat tuan-tuan in yang ini mulik kat waskian kalau mukjizat diberikan seorang nabi, qulu ma jazaa linabiyyi jazaa liwaliyin. Apa saja Allah beri kepada seorang nabi berupa mukjizat, maka ia juga harus berlaku kepada manusia biasa sebagai satu karamah. Apa yang dikurniakan Allah Subhanahu kepada para walinya adalah mengisbatkan, mengesahkan kebenaran Dakwah ataupun perutusan yang pernah diutus kepada Nabi sebelumnya Contoh Sebagaimana Allah SWT telah beri kepada Nabi Muhammad SAW mu'jizat Allah beri kepada Nabi Musa mu'jizat Maka ada pengikut-pengikut Nabi-Nabi ini yang juga memiliki karamah Mereka tak ada mu'jizat tapi dia karamah Karamah ini diberi Allah SWT kepada manusia biasa Bagi mengisbatkan, membuktikan kebenaran Nabi-Nabi Yang pernah diutuskan sebelum itu Kalau Nabi Musa diberikan cahaya Umat Nabi Muhammad SAW pun ada yang dia beri cahaya Tuan-tuan pernah dengar tak kisah yang Seorang sahabat yang bernama Tufail bin Amr Ad-Dawsi Tufail bin Amr Ad-Dawsi ni merupakan Satu kabilah dengan Abu Hurairah radhiyallahu Tentu Tuan-tuan diberikan masalah Tufail bin Amr Ad-Dawsi ni merupakan ketua kabilahnya Pada zaman jahiliah Antara orang yang sangat dihormati Dia seorang yang Bijak sastranya tinggi Seorang penyair yang hebat tinggalkan tempat kaumnya di Tihama ni menuju ke Mekah untuk untuk tuan-tuan yang orang hati dan untuk mendengar kereta tahun dia adakan di sana pertemuan antara penjangga-penjangga sastrawan-sastrawan untuk memperdebatkan isu-isu bahasa sastra dalam syair-syair mereka bila sampai saja di Mekah dia telah pun diracuni pemikirannya oleh penduduk Mekah jangan kau dengar ada seorang ni yang mengaku dia menjadi nabi kalau dia cakap apa kau jangan pedulikan maka taufailul amru dawsi ini telah pun menutup kedua-dua telinganya dengan kapas mengelakkan dia mendengar apa-apa bisikan yang telah didengar daripada awal kawan-kawannya di kalangan al Jahiliun itu masyarakat Arab Quraisy jahiliyah ni yang tidak mendengarkan yang bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik saja dia berada di Mekah dekat dengan Kaabah tiba-tiba datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata padanya, hai Tufail kamu ni orang yang dihormati apa salah kalau kamu dengar? Kalau orang yang bijak Kalau kamu dengar ia baik Maka beriman Kalau tidak, tidak mengapa Eh, betul juga Aku orang bijak Tengok hikmahnya Nabi SAW dan Maka akhirnya Nabi membaca Kuntutnya surah ikhlas Dan juga surat al-falaq Dia mendengar MasyaAllah Terus Islam itu masuk dalam hatinya Tuan-tuan ini mulia kepada Allah sekalian Sekarang Dia Menjadi Seorang Muslim Dia duduk bersama dengan Nabi SAW Di Mekah Dan menghafal ayat Quran Karim habis penduduk Mekah yang selama ni mengharapkan agar dia tidak masuk Islam terkejutlah mendengar keislamannya dia orang bijak dia mendengar apa sahaja yang dicakap Nabi Muhammad SAW dalam hati yang bersih itu ikhlas maka Allah bukakan pintu hatinya lihat tuan-tuan lalu dia nak pulang kepada kaumnya Nabi Muhammad SAW dia berjumpa dengan Nabi dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW Nabi beri kepada saya satu kekuatan untuk berdakwah kepada mereka Nabi telah mendoakan Allahu ja allahu Allahumma ja'allahu ayah Allahumma ja'allahu ayatan, Ya Allah berilah kepadanya satu Bukti kebenarannya Tentu ada mulut Ossam ya. Dia sampai dekat dengan kaum dia Dengan penduduk di Tehama ni Tiba-tiba Menyalalah dekat Di antara dua biji mata dia Satu cahaya Seperti lampu terang benderang Sekarang dia rasa panik Cahaya ni duduk di antara dua Biji mata ni, Di atas dahinya jadi itulah beruan Allah maj'alhu bi ghairi wajhi fa inni akhsha an yadhunnu annaha unqubah waqa'ati wajhi li mufarakati dinihim. Ya Allah ya Tuhanku jadikanlah nur cahaya ini duduk di tempat yang lain. Jangan tak di antara dua bimata ku. Nanti mereka akan mengatakan ini bukan merupakan satu anugerah daripada-Mu, sebaliknya merupakan hukuman kerana aku meninggalkan agama datuk nenek moyang. Allah makbulkan doa sahabat yang mulia ini tuan-tuan. Lalu cahaya tersebut beralihlah kepada tongkat yang dipegang oleh ini Lalu bila dia pulang kepada kawan Mereka semua melihat Masya Allah lampu terang benderang Seperti pelita Seperti lampu yang tergantung Terang Maka semua yang ada dekat dengannya Isteri Ayah, ibu Anaknya semuanya masuk Islam Melihat kepada kebenaran yang dibawa alihnya Dan dia merupakan seorang yang terkemuka Semua terlihat ini Merupakan satu anugerah Allah subhanahuwataala Kepada Tufail Amrad Dawsi Lalu kemudian dia datang kali kedua bertemu dengan Nabi SAW. Kali ini dia membawa Abu Hurairah. Lalu Nabi telah bertanya kepada dia, Bagaimana kau tinggalkan kaummu, Wahid Tufail? Tufail menjawab, Wahai Nabi SAW, memang suci Islam aku ramai, tapi yang masih lagi tidak membenarkan aku. Mereka baik, tapi mereka tidak dapat Islam lagi, ya Allah. Hati mereka telah tertutup, Wahid Rasulullah SAW. Lalu Nabi pun mengambil uduk. Nabi mengangkat tangan baginda kedudunya sekali ke langit lalu Abu Hurairah yang bersama-sama menyangkakan tentulah Nabi akan mendoakan kehancuran ke atas kaum indahaka ini. tapi penyayangnya Rasulullah SAW tuan-tuan Nabi telah pun mendoakan Allahumma hadidawsan Allahumma hadidawsan Allahumma hadidawsan allahu wa atribihim Ya Allah bila hidayah kepada Daws datangkan mereka kepada kami dalam keadaan muslimin tuan-tuan Tufair pun pulang kepada kaumnya tidak ada sebuah rumah pun dalam kabilahnya itu, di tempat tinggalnya itu melainkan semuanya masuk Islam. Masya-Allah, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. akhirnya gantulan ini mulk al-Fikri, panjang umurnya sampai Nabi pun sudah wafat. Maka berlakulah peperangan diantara sahabat Nabi pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan golongan yang murtad. Yaitu secara tetapnya seorang yang tepatnya seorang bernama Musailamah al-Kazzab. Musailamah al-Kazzab ni dia telah pun mendakwa dia menjadi Nabi Dia sempat jumpa dengan Nabi yang SAW Tapi akhirnya dia murtad Tentang dimulikkan Allah sekalian Menarik sekali kisah Si Tufail Amr al yang Allah kurniakan kepadanya Karamah Sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Musa Mu'jizah Nanti kita akan mulai lagi Menutup hidup beliau ni amatlah menarik Inspirasi kepada kita Tuan-Tuan yang diberhati dan dikasih Allah sekalian Dengan mimpi yang beliau lihat Bagaimana beliau diotakkan kepala keluar burung dari mulutnya dan akhirnya dimasukkan dalam rahim seorang perempuan. Nanti kita akan huraikan gegesan ni menarik kerana dia ada kaitan dengan mukjizat Nabi Musa yang kita gambarkan di sini. Kalamah yang Allah berikan kepada sahabat itu, Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabarakallahu bikum. Wassalamu wa warahmatullahi wabarakatuh.